Allah Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu Allah, Allah. Da li dozvole muže se odvaja od žene i spava u drugoj sobi iako žena to ne želi isto da li muž može da odbije ženu? Ovo od odbijanje žene poslali smo govorili Uglavnom, odbijanje postane ne može biti da žena kaže mužu, odbio si u postane, proklinju te meleki. E, to ne može. Muž, kad žena odbije muža, da. Ali muž kad odbije ženu, ne. Zato, kazi neko, a dobro, a zašto to? Zašto to tako? Zašto to? Man zna zašto tako. Međutim, muškarci su puno osjetljiviji u tom pogledu nego žene. Osjetljivi su u tom pogledu. I zato ćete naći ženu ostane, ne znam, u ratu je muž preselio, ostane 10, 15, 20 godina, ovaj, ostane u, sa svojim islamom, čedna, o njoj se riječ ne čuje i svoj iman potvrđuje dolazkom uvijek i na predavanja, i na druženja, i ništa se o njoj ne zna. On, ne znam, ostao bežene žene, razvio se dva mjeseca, već ovaj, obijelio sam miskin. Bežene. žene, muka mu. Muškarci su puno osjetlivi u tom pogledu. I zato žena znači ne bi, da tako, ako muškara, ako muškarca odbije, može on, učitno ono što je zabranjen, dok je kod žene drugačiji slučaj, a postoji mogućnost da imaju drugi razlozi, mimo toga, uglavnom, muž ne treba odbijati ženu, a ovo što smo prije kazali, da li doziramo mužu da odvao ženi spava u drugoj sobi, ako žena ne želi to, gleda se zašto? Zbog čega muž ide? jesli ile tie ne czym uzroczila on et osnova je da muz spava sa zhenom pa ceki kad je lud kaže se ulatit khaful nusuzhun fa'idhuhunna fa'idhuhunna wa hjuruhunna fil madaj'i wadribuhunna fainatanakum falatab'u alayhi nasbila in allaha kana aliyan kabira I kaže, izbjegavajte ih u postelji. Nije rekao iz postelje, u postelji, znači okrenu leđe. Nema u drugoj sobi tamo i odmah zna i mala, i mali, i punica tu, ako je noćila, odmah zna da ima belaj. Ne, ne, ne, niko ne zna da ima belaj, ima belaj, niko za belaj ne zna i on samo po noći okrene leđenjoj. U postelji. Pa tako treba da bude. Ali ako ima nekakav razlog, ne znam, ovaj, često se postaju pitanja, ima problema, žena hrče, muže može spavati, radi cijeli dan, ne može se odmorti, povode drugu. To je sa razlogom. Ali bez razloga znači da muž bježi je problemi se ne rješavaju tako što će on pobići u devnu sobu ili ona To nisu dječju. To je guranje problema po tepi. Probleme treba rješavati razgovorom, dialogom, je li, uklanjati u nej je eli problema i razloga zbog koji su problemi nastali sve o tome tako da ne treba muž da Allahu Allahu Allahu Allahu Allahu